الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهدانا إلى النور بواسطة النور محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالله يجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا بجاه النور الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kita diberikan petunjuk ke dalam Islam dengan perantara nur yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi hati kita dengan nur dan juga pendengaran kita, penglihatan kita dengan nur. Fman nazarahu illa wahtida ila dzalik al nur, lakan liman raaahu nuran. Ama man raaahu anhu yatim Abu Talib, fmataa la kuffrihi, ولم يهتدي لذالك النور لكن من شهيد خصوصيته وأنه النور الذي انزله الله وهدى به العباد hadahullah ila zalika an-nur biwasitat an-nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang melihat beliau maka dia akan mendapatkan cahaya Islam tetapi penglihatan dengan penuh pengagungan dan uh, ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu bukan melihat beliau sebagai anak yatim daripada uh, apa turunan Abdul Muthalib tapi melihat beliau memiliki khususia keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau dan tidak diberikan kepada manusia-manusia yang lain maka barang siapa yang melihat keistimewaan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mendapatkan cahaya Islam dengan perantara nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam walakuntu kuntun kuntu nabiyan wa adam bainal ma'i wattin saya dahulu sudah diangkat sebagai nabi, sedangkan nabi Adam alaihis salam masih berupa air dan tanah. Beliau adalah cahaya yang pertama, yang dari cahaya tersebut Allah subhanahuwataala Ciptakan segala makhluk yang dahulu dan yang akan datang. Alhamdulillah yang dijagalana menhaiz al-ummah al-gazima. Alhamdulillah kita dijadikan umat yang agung, umat yang mulia, dan kita tidak meraih predikat tersebut kecuali dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakul Habibul Azzam, ala umati, agamul hukuk, بعد حق الله سبحانه وتعالى. Haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatnya adalah paling agungnya hak setelah haknya Allah سبحانه وتعالى. فهذه الأمة جعلت هذه الاحتفالات جزءا من حق نبيها عليها فلو أن عملنا مولدا لأحمد كل حين قد كان واجب لكن حقه عظيم لا يعرف هذا الحبيب العظم صلى الله عليه وآله وسلم إلا خالقه الله سبحانه وتعالى لكن هذه الاجتماعات الذي نجتمعها إنما هي استنهاض لاعاصفه المؤمنين نحو نبيهم محمد صلى الله عليه واله وسلم kelahiran Rasulullah الله صلى الله ini hanya sebagian kecil dari haknya nabi Muhammad صلى الله عليه yang kita berikan kepada beliau dan ini masih belum apa-apa walau anna amilna kullain li ahmada maulid dan qad kana wajib kalau misalnya kita umatnya Nabi Muhammad SAW Mengadakan perayaan maulid semacam ini setiap saat Maka itu semestinya sudah kewajiban kita Sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW Namun dengan perayaan ini Diharapkan bisa membangkitkan hatinya umat Islam Sehingga semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW Fahadihil mawalid gad amil hal mutagidimun Wa amil hal mutakhirun Dijam'al himmah li'ilmu'minin Walikthar minas salah ala sayyidil anbiya wal mursalin Liannahu gadwarada fil athar Anna man mata mukthiran minas salati alaihi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Fahuafi zilli arshir rahman yawma la zilla illa zilluhu Acara semacam ini Tidak ada lain tujuannya di antaranya agar kita meraih rahmatnya Allah dan juga untuk kita memperbanyak selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan di dalam riwayat barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia memperbanyak bacaan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. maka dia mendapatkan naungan Allah di mana di saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa taala <tuh> wa allafa kathirun minal ulama fi sirati al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa 'amalul mawalid fi siratihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam banyak para ulama yang mengarang cerita kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka membaca itu di dalam perayaan perayaan Maulid semacam ini dan yang pertama kali mengarang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Alama Al-Hafidh Ibn, Al Ibn Diyah. Kemudian setelah itu banyak para ulama yang menyusun maulid Baik ada yang panjang ataupun ada yang sedang Ada yang juga singkat Dan semuanya itu tidak ada lain Sumbernya adalah dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa Wahai, ini meminta Allah subhanahu wa taala kepada ahli zaman yang tertinggal, seperti kata Abu Shamat, Syekh Imam Nawi, kita berkumpul untuk membaca al-Qur'an dan mendengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kegiatan ini hanya terjadi pada zaman yang tertinggal, dan Kemudian ini termasuk anugerah dari Allah atau karunia dari Allah subhanahu wa taala. Allah berikan keistimewaan kepada umat eh, yang hidup di akhir zaman seperti sekarang sebagaimana dikatakan oleh Ibn Samad Syekh atau guru daripada Al Imam An-Nawawi termasuk khususnya keistimewaan umat di akhir zaman mereka berkumpul untuk membaca sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala min aqrab al-anwar al-mahbuba ladaihi Bil min ahabha min dalik al خلق الله سبحانه وتعالى ابو ن آدم بعده فهو المسجود له في ظهر آدم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى menciptakan nurnya Nabi Muhammad saw dari nurnya Allah سبحانه وتعالى, kemudian Allah سبحانه وتعالى menciptakan Nabi Adam juga dari nurnya Nabi Muhammad saw. وقد اجمع العلماء على نذ بحتفال المولد النبوي تعظيما لذلك النبي العظيم بل قال ابن الجوزي ان من قرأ مولدا للحبيب الاعظم صلى الله عليه واله وسلم مضى عامه كله para ulama mensunnahkan, kita membaca maulidnya Nabi Muhammad SAW, Bahkan disebutkan oleh Ibn Al-Jawzi Bahwasannya barang siapa yang membaca Maulidnya Nabi Muhammad SAW Maka akan berlalu umurnya di sepanjang tahun Dalam keadaan aman Fassalah Man salla alaihi kia ba'adha ulama Limadha Ja'alullah Ashran Liman salla alaihi maratan Gala Assala minallah Ar-Rahmah Al-Magroon Abit-Tazim Wassalam Assalamah للنبي صلى الله عليه وسلم في شريعته في امته فانت بصلاتك وسلامك على ذلك الحبيب تدعو لاعلاء شريعه المصطفى صلى الله عليه وسلم لاعلاء اخوانك المؤمنين والمسلمين والمؤمنات والمسلمات بتلك الصلاه ينتفع الكون كله من اهل لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم sebagian ulama bertanya kenapa Kok dengan satu solawat saja kepada Nabi Muhammad SAW Allah SWT membalas dengan sepuluh solawat Ya karena Salawat itu adalah Rahmat yang dibarengi dengan Pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW Sedangkan salam adalah Keselamatan, baik keselamatan Untuk agamanya Nabi Muhammad Atau keselamatan untuk umatnya Nabi Muhammad, kaum muslimin dan muslimat Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketika kita bersalawat dan bersalam Kepada Nabi Muhammad SAW Berarti kita mendoakan untuk seluruh Umatnya Nabi Muhammad SAW Mendoakan keselamatan agamanya Nabi Muhammad Amat Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah berikan balasan kepada kita 10 solawat dengan satu kali solawat saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membeiny bagiya Al-Anbiya dan Murshidin an Nsalla Alaihi fi Kitabih Al-Gaziz wa Akhbara Bidalika, wathumma thannah bi Malaikati, thumma ayhabil Mu'minin min ibadiyatamima, fakala Inna Allah wa Malaikatulussallun Allah istimewakan Nabi Muhammad SAW Daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain Bahwasannya Allah SWT Bersolawat kepada beliau alaihi wasallam di dalam Al-Quran Dan juga para malaikat bersolawat Kemudian Allah perintahkan kepada kaum muslimin Orang-orang yang beriman Untuk bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW Sebagaimana di dalam Al-Quran Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa taslima كان السلف الصالح يحيون ليالي التي هي ليلة المولد النبوي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها ليلة تشرف هذا الكون كله تشرفت السماوات تشرفت الأرض بوجود المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلهذا يحيونها لأنها أفضل ليلة على الإطلاق هي ليلة وجود المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من جميع الليالي حتى من ليلة القدر Para salaf menghidupkan malam kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang di malam kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Seluruh alam semesta menjadi mulia, bumi menjadi mulia, langit menjadi mulia. Oleh karena itu malam tersebut adalah malam yang paling agung, malam yang paling mulia. Secara mutlak tidak ada perbedaan pendapat, dan bahkan disebutkan bahwasannya malam tersebut lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar karena dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. ثم آخر الشهر كل واحد يخبر بما اجتمع به مع محسينة محمد صلى الله عليه وسلم منهم من يقال حصل لي الوصال ومنهم من يقال رأيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكون هذه البشارات ثمرة الاجتماعات إذا حصلت الانتفاعات فلا ننصرف من كل اجتماع إلا بفائدة وهمة tugulna ila wa ila Habibillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka di bulan seperti ini memperbanyak selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian di akhir bulan mereka menceritakan apa yang mereka peroleh dari bisyarat kabar-kabar gembira bahkan sebagian mereka menceritakan perjumpaan mereka pertemuan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkah perkumpulan di bulan Rabiul Awal untuk merayakan kelahiran Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sudah semastinya pertemuan semacam ini hendaknya kita berusaha sekuat tenaga. Setelah selesai dari bulan Rabil Awal kita menjadi semakin semangat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ikhtidah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulid Abul Abbas Al Marsi di talabatihi Hal fikum man idha al sallama al al al ala an sallallahu alaihi wa alihi wa al-habib al-azam qalu la qala abku ala qulub mahjubah an Allah wa an Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi abbas al-Mursi berkata kepada murid-muridnya apakah di antara kalian ketika mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka menjawab tidak maka beliau sang guru menyatakan Menangislah kalian atas tertutupnya hati kalian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam. Kala kathir min as salih <Susik> man yasma'una ar-radd min nabi sallallahu alaihi wasallam wa minhum man yarahu yaqadatan wa minhum man yarahu manaman. Qa saidi al-imam Abdullah bin Ali al-Haddad idha ashkala alaihi al-hadith akhadhtuhu min an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yaqadatan banyak daripada aslaf yang mereka mendengar jawaban Ketika mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW Bahkan sebagian mereka bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga Sebagian dalam keadaan tidur Bahkan Al-Habib Abdullah bin Al Alawi Al-Haddad Beliau menyatakan Jika terdapat kesulitan iskal di dalam urusan hadis, Maka saya bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW Apakah hadis tersebut sahih atau hasan atau do'if Maka Sayyidi Ali Khali'a Gassam اذا سلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم في الصلاه او في خارجها يسمع الرد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسمعه من بجوربه الشيخ beliau ketika mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di dalam salat ataupun di luar salat beliau mendengarkan jawaban langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang di sekitar beliau pun ikut mendengar فكان sehingga banyak orang-orang yang ingin selalu sholat di dekat beliau Sehingga ketika beliau sampai di dalam tasyahud mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa mendengar jawapan langsung dari Nabi Muhammad SAW itu semua tidak ada lain buah daripada ittiba beliau, beliau kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wa al ulama yanbaghi 'inda kulli salat idza sallamta 'ala nabiy sallallahu alaihi Testahtahul Habib Al Azam Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'ilm Testahtahul Tirlk Muajha Al Azima. Sehingga para ulama menganjurkan setiap kita solat hendaknya kita menghadirkan di dalam hati kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan itu insya Allah atau kita apa mengistihawarkan al muajha, al muajha kebasa uh, ke, akan Nabi ada di hadapan kita. Falah ada khusus Allah subhanahu wa taala, bia menjaga ismnya pada semua pintu surga dan pada semua jadual arsy. Falah ada, lama saya bertanya kepada Abu Na'ad bin Muhammad untuk bertobat, dia berkata, "Saya tidak tahu tentang Muhammad." Dia berkata, "Saya melihat jadual arsy dan melihat tertulis, 'Tiada yang di atasnya selain Allah, Di pintu-pintunya surga tertulis nama Nabi Muhammad SAW." Bahkan di tiang-tiangnya arus juga tertulis nama Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Adam AS ketika bertobat membaca di tiangnya arus nama Nabi Muhammad SAW digunakan untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau menyatakan. Saya yakin tidak ada nama yang engkau sandarkan dengan namamu ya Allah kecuali dia adalah makhluk yang paling engkau cintai. Beliau Arshi Muhammadun, wahada Muhammadah. Pemilih Arsh terpuji dan ini adalah makhluk yang dipuji. <tuh> Beliau dipuji di langit sebelum dipuji di bumi. Beliau dipuji di langit sebelum dipuji di bumi. Fahadha Nabiil Alaihim. Hujuhlah atas umatnya untuk mengangkat syariatnya dan untuk mengikuti apa yang dia berikan dan untuk menghentikan apa yang dia larang. Jika tidak, maka umatnya akan menjadi tidak berbakti kepada Nabi. Ini Nabi yang agung. Haknya beliau atas umatnya hendaknya kita Mengelakkan ya? Memperjuangkan agama beliau Dan juga kita melaksanakan perintah-perintahnya beliau Serta menjauhi Larangan-larangan beliau Kalau tidak berarti kita Umat yang tidak berbakti Kepada nabinya Yuhan syar'il Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Alanan Yuhan alquran alanan wa Yuntagas minal habib al-azam Sallallahu alaihi wa sallam Alanan Walaupun ada tujuan mengira ahli Muslimin di zaman sekarang dihinakan syariatnya Nabi Muhammad SAW terang terangan ajarannya Nabi Muhammad SAW terang terangan Al Quran juga disepilikan dihinakan terang terangan tetapi ternyata tidak ada kecemburuan di dalam hatinya umat Islam. Bel hatta fi hurmatil Habibul Azzam SAW fi hurmatak anta wa afalak تراقب فيها ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي سخر حياته كلها خدمة لهذه الأمة وفي برزخه وفي الآخرة في المقام المحمود يظهر مقامه الذي يغبط فيه الأنبياء والمرسلون فما ذلك اهتمامه واحتماله إلا بأمته فما هذه الأمة التي لا ترقب حق حبيبها محمد صلى الله عليه وآله وسلم Innama bilisan, la kan. Addl dailin agahzalikah. F'gel. Bilia. Ii umatlah ta'afazahal hulma bilia salafi anfusya. Imitasi lawam. Ikenal. Hendaknya umat ini menjaga uh, kemuliaan Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan ajaran-ajaran beliau di dalam dirinya, di dalam perbuatannya, di dalam amaliannya karena beliau adalah nabi yang selalu memperjuangkan umatnya sampai kelak di hadapan Allah Subhanahu beliau akan perjuangkan keselamatan umatnya maka hendaknya kita perhatikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. alaihi wa alihi wasallam bagaimana di sakaratul maut لا يهتم الا بأمر امته sallallahu alaihi wa alihi wasallam fiyaqul ya rab ummati ummati fa alha Allah Subhanahu wa taala wa nazal jibril Gal Ga Allah kepada Jibril, "Katakanlah Muhammad, 'Sesungguhnya Kami di umatmu.'" Bagaimana tidak? Karena Rasulullah SAW sampai ketika sakaratul maut yang dipikirkan adalah umatnya. Beliau ketika sakaratul maut menyatakan, ummati, "Umati, ummati, ya Allah umatku, umatku ya Allah," sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala Mengutus Malaikat Jibril Jibreel salam dan menyatakan bahwasannya Allah akan memberikan keribuan kepada Nabi Muhammad SAW Atau membuat puas Nabi Muhammad dengan urusan umatnya Sayyidatna Aisyah dahalat alaihi wa huwa fissahar yusalli lillahi subhanahu wa ta'ala Falemmal tafata ilaiha wajada Aisyah Fagalaman galat Aisyah Gala Allah maafirli Aisyah Allah marham Aisyah Allahumma salliha fi d-darayn dar ad-dunya wa akhirah fa farihat sayyidatuna Aisha farahan shadidan fa qala laha afarihti ya Aisha qalat kayfa la ya Rasulullah du'an fi waqtin mubarak fi sa'atin mubarakah fi makanin mubarak min famika al-mubarak di tengah malam ketika Rasulullah SAW salat dan bermunajat kepada Allah subhanahu Masuklah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika Rasulullah mengetahui Sayyidah Aisyah masuk beliau mendoakan Sayyidah Aisyah. Mudah-mudahan Allah mengampuni Aisyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa memperbaiki urusannya Aisyah. Mudah-mudahan Allah merahmati Aisyah dan memberikan keselamatan kepada Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah dengan doa tersebut sangat bergembira dan berbahagia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kamu bahagia wahai Aisyah. Bagaimana aku tidak bahagia wahai wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan engkau mendoakan aku di waktu yang sangat mulia di tempat yang mulia, mulia dan dari mulutmu yang sangat mulia Allah ya Aisyah innaha ladauati li ummati kullalaila demi Allah wahai Aisyah beliau menyatakan demi Allah wahai Aisyah itu adalah doaku untuk umatku setiap malam الله سبحانه وتعالى يجعل جمعنا جمعا مرحوم وتفرقنا من بعده تفرقا معصوم ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروم وأن الله لا يصرفنا من هذا الجمع المبارك إلا بذنوب مغفورة بحاجات ميضية حاجات الدنيا بالميسر وحاجات الآخرة بالمغفرة ويصلح أمّة سيدنا ولا محمد ويرحم أمّة سيدنا ولا محمد ويفرج عن أمّتي سيدنا ولا محمد ويقيتنا برحمه سابقاً هي رحمة القلوب ورحمة الجدوب حين وياكم حياة طيبة وحجبنا ما يذينا في دينه ودنيانا وينصرنا على عدوي وعدونا ويتولى نبي ولا ويحمينا بحماة ويرعانا برعه إنه على ما يشاء قدير وبالاجابات جدير وصلّي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين